Mëngjesit dhe mishë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në Valit e Radius Komtare Klab FM Me mua Blendin, me Altin Sulejn Mëngjesit Dhe Olta Rejken këtu Mëngjesit Qëtë gjithve juve jurojmë një ditë fantastike Zonë, zëtërin sotë është data 29 Dhe gushti, për në lë, pa nga pak Edhe dy dit Edhe dy dit Pas këti o, Pas këti Të përndin përndi. Po, e përndje që fundi, të rithenjim, baron mm -hmm. fix Shtuna është edhe fillimi shtatorit Njerzit sepapën gati, fëmijët janë duke pritur, po thonë se s'po vjen, se s'po vjen, por do të vijë. Megjithatë, si kemi thënë edhe këtu në klubin e mëmëjes, bëhuni gati zonja sotrinqe që ndronin me mbathje gjatë shtatorit. Çto thon të paktën? Të paktën kur jeni vetëm me bukrin e gruan. Për katës, ose të dashurin të dashurën për katës. Në shtituaja, sepse do të jetë nxehtë tonë si një gusth, si një gusth Vajë Mavëlditi. Vajë Mavëlditi. Gjeneral sho që ndodhi një tërmet gjatë uh, gushtit. Ku ishit ju, Olta? Uh, gjatë tërmetit që u ndje më, po themi, i fuqishëm tiran. në Tiranë. Në punë. Ishe këtu? Po. Jo i paradites, i mbas. Jo, jo, ishte një fundjavës? Ç'a ishte? Mbas ideje. I mbas i mbas. Mbaz... Mbaside dite, po po, po, po kam qen këtu. Fundiales? Fundiales, po okay, ishte fundjavë? Okej, ishte fundjavë. Se më manden që shë... po luajnim radio. Ju po luani tra. Ka shenojë fundjavë. Me kështu. Po çështja është, oke, okay, këtu në radio është oke okay, sepse Kati Sin, është kati parë. është kati parë, e këpëton? Ti me ndonë gjithmonë, kërë jenë kati parë, doa, okej, okay, tre katët do mbi e në bikoke, këpëton? Edhe ca turist nga, nga... Vietnami. Nga popon. Por, uh, zë bëjt nami. Farë. Kurse, kërë jenë katët, 6, 7, 8, 9, 10, është komplet tjetë është gjë. Aftar. Nëndrëson së nata me tjetën. Qilë në të kotë pretë, është bë Kaqë Se mbaj mund që problemi që na doli atëhere Jo vetëm ne Po gjithë Shqipëris mm -hmm. Ishte që për shkaktë vanë Për skurratër meti Njështë të zishme brek Po, e vërtetës E kuptonë dhe Qështë jeshe që do të vishem si më parë pantalona Përsa të dini jashtë pa, jash. Se gjithë kanë ata që tura vrapë dalim jashtë Përsa të delë do të jashtë Me brek me brek. Zëdo se me rrosh është. Ora del varet sa sa është intensiteti. Mund ta imagjinoj intensitetin e dur që dalin gjithme brek. Por uh, ky s'isht edhe aq. Mund të jetë një super super tërmet që edhe ki... po ti hesh me me brek, mm -hmm. domethënë ti hesh. O <laughs> verse. <laughs> Kjo mund të jetë ënder. Ol ta. Mos e ke pranë. Do të bien nga dridhjet e tepërta do të bien. Okej. Okay, Dekort. <laughs> Një tërmet aqë e fortë sa të të bien brekët Nga dridhja Jo të të bienë që kështë Për të të bien... Dhe nga dalë Vajrë që vesh Ka të saqë të të bien Ora e, si shpuna e këtyre, se kam tasu shumë të pyes Puna e kujtë Okej, është ora 77 i m'gjesit ndoshtë a nuk të martë për qigje Me njëherë për... Me njëherë për këtë gjenë, për është diqka e cilë am ka... Kuriozuar, letemi Uhm. Von po mënyrën se si të kuriozon diçka që është uh, jo e kthëmshme. Si që për shembull, ndodh kur njerëzit parakalojnë një aksident në rrugë dhe shohin edhe pse e dinë që gjëja që do të shohin nuk do të jetë domosdoshmërisht një mrekulli. Po, normal. Por prap shohin. Mhm. Sepse është ai kurioziteti që i trejtë ato. Po ndalon makinën, po e ndal. Po, e. Shi ti më. Dhe, e, <laughs> Gjera paraatin, bën video. Po, telefoni është jo, në dorë. Po. Jo, më kuriozon kjo gjë. Në plazh, shoh disa çuna të rinj, mi rritja, që në rrobat e banjës, në hmm. kostumin e banjës. Bajnë vathjet e pambukut, siçi mbajnë për dita. O, rëdra, e kam padal. E kam padal. Seriozisht. E kam seriozisht fare, edhe në dy pal domoshem. Dy pal. Ora nuk po thallën fare. Pyetja ime është. Ja këtë di. Pyetja ime është pse në këtë botë dhe në tjetrën? Pse? Sepse uh, çfarë ndodh është që lën që të duket llastiku i mbathjeve dhe rrobat e banjës që i kanë të okay, terezihen në rregull i ulin diç si në mënyrë që të duket që janë mbathje të bambut ato të përditshme dhe mbathjet e dhe mbathjet e b... banjës pastaj mbi to, mbi to Po po. Pra kur ai din nga Deti dhe dhe shkon te ke dashur atje ai ka breaket qull. Po po. Nëntë. Do janë pambuk me zithan edhe atje. Do janë pambuk me zithan edhe po, laqështira është mosozo. Po. E pakë dëmshme. Dhe... <laughs> pake, e pakë dëmshme edhe pakë pakëndshme gjithashtu. Edhe pakëndshme po. Por nuk e di pse dhe dhe ë uh, ku e di pse? S'morë një përgjigje pse? Jo s'morë një përgjigje, po u thash se një herë u thash, "Ore keni parë këta jo, jo s'kim parë ndonjëherë." Do kanë vite që shkojnë. Në fakt është sepse pa më kaq vëmendje më së drejti. Ë, do t'i shohësh këtë brezi, brezi brexhullve. Po të shoh. Por pse nuk është nuk është mirë sepse mbathjet e bains kanë ka stile një pjesë. Kyu që vdesëm më shumë se çdo të mbazën. Po pse dy pal? Çfarë problemi ka? Jo, nuk shpuna vjen. Dja që dukes fare olta prasa. Domethënë, nëse dosha jemi plagur shumë. Ne jemi brezi vietë me një pal brek, jo me dy. Sa është tani është mund të që të heqeshin palë, nëse ai. Bësh një dance të vogullë, edhe të pasaj të eqesh palën t'jimë Bësë që do eqesh t'jimë, për erën e ty t'mëzë të, të eqesh të eqesh Pa e këmarë, nëjse Okej, okay, ja ku kemi, por nëse dikush e di pëse mba e në dy palë brek Në... Në plazë? Në këto shekull Ku kemi hyrë Na e shkruane, sepse jemi shumë kurios Pëse me shkuit, janë, e shkujt janë aq Hai Van E... Uh... Sa më e në dy përmbathje Në dët, pa Kjo është kërkesa e më për sot Një mqesit që të gjithë Dhe mirë të këni ardhur në klubin e mqesit Në valet e Radius Komtare Klau FM Kujemi të gjithë me një përmbathje Po po, ku jemi të gjithë me një përmbathje Dhe kjo jo do më së dofshurisht kështu Ka edhe me Ehu from a young age, my young and stick a masock into the masses right on my poems for the few that look at me to me should give me let me sing from hard act from the pain take a my message from the brain speak of my lesson from the brain see in the beauty through the hey! you hurt me you hurt me up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 My veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing flow and flowing, inhibited, liberated, till it broke up when it rained down, it rained down like.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 question that it's lifted you up, up up and away in over to a table at the gratitude cafe die if finally there and all the angels they'll be singing i -la -la -la -la -la -la -la, la la la la la la la la la well i don't want to break Yeah, mirë më gjesë që të gjithë, mirë të keni ardhur në klubin e më gjesit Majo oh, Maj Mirë më gjesit Unë jam blendi, kjo është Altini Kjo është Olta Morning Me një gjithë bukur sot Që kam bërë? Kudi unë, më pëqena e gjithë që ke vëshur Jam lërë më bitë gjithë Kustan Je lërë? Oh, kështë gjithë Kështë gjithë Erë femër Më në fund, era pasë të ti Në klubin e më gjesit Për humorin e gjithë atë këre Ne nuk kemi vëtet ndonjëherë nga gra apo burrat ka lajm. Jo, tu brenda studios janë, s'kemë vëtet. Jemi shumë të larë, mi dashur, diçka që radio nuk e transmeton dashmir, por duam që ta dini, jemi shumë të larë. Edhe yes. në det. Pa, pa. Që shikojmë nëse do të mund të lahemi në det tani, moti me oltën. 22 gradë është në këtë moment, 33 do jetë maksimale për sot, 33. Po, kemi shansë për shi. Si mosha e Krishtit. Po. Është temperatura optimalë, do thosha, 33. për verën. Oh, jo, për vdekje. Për vdekje, feels like e, okay, 37. Vdekje mjështë. Vdekje mjështë. Vdekje mjështë. Për 72 e bërë kacek. Ta një është 22, feels like 25. Oh. Ndërkohë maksimalë është 33, feels like 37. O, për të të? Sa është maksimalë edhe njerë? 33. Edhe sa feels like? 37. Në ndoj që 37. Ka njerë që në të 27. Qarë me censur <laughs> janë duke folur këta feels, feels like është like. sa ndihet pra zonë sotërin feels like në aplikacion në anglisht atje sepse ka një ndryshimi disë të shfarë të termometri dhe të shfarë dhe, dhe si ndihet si e ndjen njeriu dhe, dhe janë jan për të zhuar dhe një nuk tonë termometri se ajo është një gjë mm. por tonë se si do të ndihesh shti edhe olëta i thot feels like normal si që më thotë këtë thin spirit Nga Nirvana, mm -hmm. në klubin e mëgjesit. Ose në 101.6. Ose 101.6. Tani, letë të qëndrojmë këtu. Për më me e mëtin. Jo, ba, pfft. E ke përshusë shë këshu, sigur. Qunë jam përgoza, qunë jam përgoza. Nuk jam më shëshëm, mas nëndë vjetës shë këtu, e, o, mirë, okej. Okay. Ilë shonë përgjusë mërë. <laughs> Dullet sigur e ke pasë. Po. Tek 101.6 <laughs> ta, si që olë ta përthotë, po në Tiran. Dhe durës, zonë zotri Do të mund të gjeni rockën Derin laltës shkon i rahatë Derin laltës, po, në qofë se jeni të uh, mpreur për rock music Si që thonë, e keni tek 101.6 Por për më mendinimi këtu Tek uh, stacioni .4. mëm po, Tek 100.4 Isha me një shok të premten, po Dhe do të të tonim Drejtë vlorës. Po. Oh. E thash, okej. Okay. Njërë ndërgjërërë që do atë bëja, ishte ndërsa uthtonim, që puna në qoj, thash, do i tregoja mbi 101.6, Big FM, dhe ndërsa lërgjërëshim pasaj nga zona ku rekh e ke presush kjo licensë të nësvetuese, do të mundi qonim dhe Club FM-in vazhdim edhe mërë dhe së tjerë. Edhe, ndërsa, e hapë këtë me gjithë gëzimin tim Këtë me e gjithë këta të trega një që shumë pukur Më thotë mua, kjo BMW a thotë është me Amerikane. Radio Amerikane Edhe, i ka në fëmë vetëm tekët <laughs> Që përja shtonë të edhe njërin edhe tjetërin stacion Që janë të duonë të qift Sepse Radio Amerikane, zërën zotri Kanë një ndarje ku ata përdori në fëmë Vetëm numra tekë Do të thotë 101.1, 101.3, 101.5, 101.7, 101.9 do të kishtë, pas e kalon në 102.1, 102.3, do më dënë gjithmonë mm. me teke, dhe i kalon në bosh qiftet në në në që stacionet në mos për plazën. Ndërkoj që në Europë edhe në Shqipëri, përdore ndë frekuenset qiftet, dhe, dhe shift, edhe, po, radio KLAB FM që lënë tjetë në Tiran 100.4 që është. Qift. Barim qift. Edhe një kjende 1.6 e gjithashtu 1.6 është qithë Por 100.3 në logaraj e këtë gjuar Por 100.3 në logaraj e kam të gjuar po E kam të gjuar olte Kështu që kjo është gjeja Edhe nuk munda të bëja As njërë në as citrë nga një që kisha planifikuar për rrugën hm. Uthin Dikur njerëzit Dhe kjo është dokumentuar edhe një film Take uh, As Good As It Gets Me Jack Nicholson Dhe Helen Hunt Njerzit i kur bënin kaseta mix për udhtime. Po. Do ikim për shumë ndëme në Sarandë apo do shkojmë në Llapush? Ti mendon, ok, kemi 4 orë rrugë. Dash Zoti e shpëtojm, shkojmë ngjall deri atje. Kemë edhe një kaset, po. Po bëni, bëni një mix. Dhe bënë një mix 4 orësh. 4 orësh për rrugën. Ana A dhe ana B e kasetës. Sepse njerzit kishin nge, si thua? Normal. Dhe mendim Ani s'kan as nge, as më ndim është e qëtishme Njëri nga lejme më të rëndësishme të ditës djeshme, zënë zëtri është një studim E cili të regonë se ndotja e ajrit në qytetet ku jetojmë Jo bedo në të në Tiran, ku është në përmasat të ndjeshme Por edhe në qytetet tjera, ku ka sigurisht smog dhe ndotje Normal Të qëndrat urbane Smogu dhe ndotja në ajer është duke në bërë më pak inteligent. Oh, budale po, më budalej një bjedën. Po, po në a ishtë ruën të nësë. Po, po në bërë më shumë më budalej nga që kemi qënë. Ndhe edhe neve që shqëquemi. Aha. Për budalik. Ndotja e ajerit pas ka një lidhje me ulljen e inteligentës të kënjëriju. O të keqën. Nuk dhjetë eksaksisht se qëfarë është, por ne dim të gjithë po të është në shkencëtarë, Telefon Thoshin që nuk e dim egzaksisht e si kjo nëndot Por ne e dim që grimcat E të përtojnë trupin ton Edhe trurin ton Pyet e ashtë qfar ato grimca shkaktojnë Qfar bëjnë Kjo ende nuk është bëlluar Por të pakten Ta një dim Vetëm këtë që ka një lidhja Mindis mm -hmm. A i rëtë ndotur Dhe buda dhe lëku Një njeri që jeton a i rëtë ndotur Nuk me ndon ndot Nuk reflekton ndot sepse truri i tij është i mbushur me grimca pluhuri. Atë e thua ti që si e shkënzash, s'e ta nduk e thon sepse janë shkënza. Nuk e di më eksaktisht, di vetëm që ka një lidhje aty. Atë pastaj ti mund dalësh të... në përfundimin të Do sa më ndotur të qytetit jaqë. Është më është më i djallë njerëz. Është më shumë ka. Është më është më shumë i djallë. Kjo është gjëra, kalon autobusi okay, e kupton, besoim. Pasi qenë autobusi u fut dorën në çep të gjithëve. <laughs> E një kuptohet pëse është qëptu Ja, shumtum. kuptohet gjitha <laughs> <laughs> You too, miqtashur me You're the best thing about me Tani në klubin e mqesit Do arë 7.26 minuta Mirë mqesit, qëtësitve Nga bulevardit të shmor dhe komit në krye qëtet Ne jemi në radion komtare Klab e feme crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people mirë ngjites dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit people people peep all pepa hello pepa hello pepa hello pipa ekë par pipa pipa ç'është ajo pipa tresh Dërkucën, dërkucën rriba. Doba, kemi par. Valla, kemi par. Do ta shikosh ditën e shonë. Po zoti i madh. Shokok, okay. ke Baby TV? Jo, skam. O, doet, pa, duet, do, do të do të dohet një Baby TV. I'm duet. sorry, duet. po do të duhet. Nuk do shta pak shpejt, po mer masë sepse për një dhe dhe dy muaj. Do të merret shpejt. Te muaj. Ka një periudhë në jetën e njerëzve që bëjnë familje kur e vetmja media që ka rëndësi është Baby TV. Po, po. Sotishë mundohen sa më ku di un tani. Hyvan liçet e tyre Baby TV mbretron. Mhm. Mm Ëh yeah, baby TV. Aba <laughs> shapat. Program lejuar pak për këtë. Ëh uh, kanë që shumë të mirë. Sepse në përzgjedhjen e programacionit filmave e ku di un tani ato kartona të vegjël për fëmijët që mund të jenë nga një vjeçë sipër që të shikojnë Baby TV-n, përdorin dhe vën në pun pedagog, psikolog, psikologe, sigurisht, njerëz që e njehën rritjen e fëmijës në mënyrë profesionale dhe ato janë gjithë histori me kuptim, pa dhunë, pa siklete, ku diun tani, trauma për Relaxus, të vegjël. Po, por edhe shumë më simdhënëse. Mm -hmm. Jan janë shumë të mira për të mësuar. Sepse do ndodh pastaj që mund ta çosh Ti të rëkunë në televizorin dhe, dhe... Mjetë të të traumatizohet njere për gjithmon Naturisht Naturisht Pas e do të shamë Më mjë pa televizor fare Sëpse ti e di Do dhe në këto lajmet për shumë Dhe janë edhe ato tam-tamet e Zhdo 30 ka, minutëshe Ka gjëtë pakontroluar Janë pakontroluar dhe... a fare o, Ato po zëtot Edhe ato janë pakontroluar Shumë her Ne isë Sot është dada 29 gusht, zohen, zotri. Ne jemi këtu në kryubin e mqesit në Bulevardin dë Shmor dhe Komit në Krye Qytet. Për cjell të kju, tre orë, transmitim të drejt për drejt. Radiofonik. Qa është debati i ditës sot? Përveç e këti audio përgjimin, po? Audio përgjimi... Audio përgjimi vjen me, me, me... 4 vjetë vënesë, kam përshqipin, unë është bërë... Uh, është bërë parë sa kosh Kjo ka që në qëfar është uh, diskutuar Mishdashur gjatë uh, ditës djeshme Edhe në medjat është një audio Që Në bënd të të gjojmë Zodin Denar Biba mm -hmm. Që i bën presion Zotit Lady Binaku Bën presion A i thotë uh, uh, Zotit Denar Biba e ka mohuar Si tu është uh, Me, më vjen sikur më vjen bom. Ai thot më s'bunë detektivin me mua. Ësht siç është në urdhërore, e ke parasysh. Mos bëj kështu, mos bash, domethënë fillon me Direkt duke na dhënë urdhra, po se çfarë të bëjmë? Gjë e cila është e panevojshme dhe sigurisht budallaqe. Por thot më s'bëni detektivin me mua, s'është nevoja. Unë kam takuar mikun tim, Lady Binaku. Dhe këtu mund t'imaginoj gati-gati si këri ka vëndorë në sub Ledi Binaku dhe përja shtërën gënë fort mjë kotim, Ledi Binaku. <laughs> Cilin në më në e kërcënova me përja shtim nga karjera. Një këntim, ha, <laughs> ha, ha, ha, ha, ha, Ledi Binaku. Nëjse, pra, ideja është që shumë njërës në Shqipëri kanë probleme me pronat. Ka të shpronësuar njërës që për dekada me radhë kanë ardhur vërdalë në përgjykata këtu në Shqipëri. Si. Kan humbur të drejtën e tyre, kanë humbur shpresën, kanë humbur vitet e jetës. Ishin të rinj kur e nisën aventurën dhe u plakën gjyqeve për të marrë atë që është e tyre, që u shmohuar padrejtisht, vazhdimisht. Dhe kjo është një cancer në shoqërinë tonë. Mos pasja e së drejtës të gjërave që janë të tua. Është është një një tmerr. Edhe edhe, edhe diçka që prodhon pa siguri, pa pasporti, pa, nuk e di, domethan kur s'ke atë është baza, e çdo gjë është si një shtëpi që s'ka, s'ka themelin, s'ka, mund të bjerë. Është okay, duken okay, po mund të bjerë çdo moment, sepse s'ka atë themelin. Dhe njerëzit pasaj shkon në gjykatën e Strasburgut ku mundohen ta marrin të drejtën e tyre. Është gjykata e Europianëve të drejtave të njerëjve, që e D1. Gjykata e Europianëve të drejtave njerëjve Të cilën Shqipëria e njeh dhe e respekton dhe është e detyruar t'i jao vendimet detyra zbatoj ato. Qi janë të kripura ndonjëherë sepse të kripura janë gabimet e qeverive këtu. Natyrisht. Një qeveri të bëjnë si çudo mendja e tyra, idiotë, budallanca, megalomane. Po gjithsesi le të ndivizojm idiotë me të gjitha. Ëm um, sepse duan të bëjnë ato gjërat e tyra, duan sa duan vjetin, sa duan. Ku tiun Kanandra. E thonë, më Altini për pa me këtë pronëti që e ka trashëguar nga gjyqi i. Kush je ti mra? Un jam ballkanik këtu. Ktu a shpejse po bota. Jam ballkanik, e kupton po. 25 skaç. 25 skaçë. Në rër. 25 më vogli. Dhe Altini nuk e gjend të drejtën e vet në Shqipëri dhe shkon në qytatin e Strasburgut ku më në fund merr një vendim që është në favorin e tij, që do ta kishte marr këtu vit e vit më parë dhe vendimi qeveria është pasaj e detyruar ta zbatoj. zbatoj. Dhe prishën planet për pallate, për kodium pejonale dhe, dhe gjithë ato gjërat normal. Po. Katër ka mbetje. Plus që edhe buxheti i rëndon sepse siç tham, natyrisht. Gabimet janë ashtraxhnike da ai idiotë saqë kushtojnë ndonjëherë miliona. Të cilat qeveria nuk do ta pasajë ti paguai kush do të paguajë miliona? Kush do? A me? Njeri për jush, 069-27-222, në që fëse do një të paguani miliona? Në shkruani. Në shkruani, <laughs> në shkruani, në zëndrinë, do t'ju bëjmë në të paguani miliona. Asë një mesaj në koma. 069-27-222, kush do të paguaj miliona? Dhe e kështu prapë. Po e marrë në të më qenë që zdoas në shkruani. Dhe Lady Binanku është një gjyçtar shqiptari cili shërben është t'i punësuar në gjykatën e Strasburgo dhe atje. Të ndërhynë në mënyrë që Gjukatës Strasburgët mosu japit të drejten Qyzetarëve shqiptarë që e kërkojnë atje Tishtynë të vendime për një moment tjetër Sa të mbarëm të plan e butalajqë që kemi të po, po. po Edhe është uh, Kjo është publikuar E pa më huar nga zotit Denar Biba i zili thot Mos bëni detektivin me mua oh. <laughs> e, f, Kjo i gjeja kur të thonë se qarë duhet të bësh Sa po hapi në gojnë është Ku kam një qërape? Ku është e qërape? E duha një qërape Duha një qërape e duha shuk Se duha ta fustiku <tip> <tip> Që që kjo është, kjo është Që është e ditës është kjo registrimi I zërit me disë Por Zoti Binaku e ka Si që të zoha në media Raportuar këtë tek E prororëve në Gjykatën Evropiane të Drejtëve të Njerëzuve i ka thënë atyre, "Natko." Mm -hmm. E punë raport ka thënë, "Kan ardhur nga qeveria shqiptare dhe më kanë bër presion." Oo. Oh. Kështu që sot ai është në rregull me Letrat e tija, po. Kurse ë zoti ë kush është ky? Biba. Zoti Biba. Zoti Biba thotë që ë uh, që e ka mik pra, Ledvinaku ndër të tjera. Dhe kam qenë në një vizitë zyrtare në GjE të një kur ripara presion, mitsisht, po. po. po ku ishte a pjesë e delegacionit të kryesuar, kush pe pyet se pse ka shkuar kynë e gremësysh me kë ishte dhe pjesë e cili delegacion dhe sa zyrtari që vizita, s'ka asë një lidhje me asë një gjë, është si fëmijët e atia që janë të shkëllqyër me notar. Gjithmonë kur njerëzit janë në pozita të ngushta, ngushta filojnë në flasin për qartë, flasin për gjera që s'ka në lidhje me temën. Unë isha të daji, isha pjesë e delegacionit të kryesuar nga zv Çto sa më shumë gjëra. Etjë etjë. Sa më shumë delegaciona. Metafora e trenit do ta hija më shumë, po. Mhm. Mm Metafora e trenit ishte përgjigje e pyetjes që Binaku më bëri mua, se pse pranova detyrën e kryetarit të KPPs, duke qenë se isha në dieni të aspiratës sime për qytetaren kushtetuese etjë etjë etjë. Justifikime do vendosëm. Megjithatë, nuk mohon dot faktin se ka ndërhyer tek Ledhi Binaku në mënyrë që qytetarët shqiptar po mohuar drejta e pronës në gjykatën e Strasburgut. Paktën duke u ashtyr ato. Për një kohë më vonë. Minimumi, dhe, po. Mbas se të kemi mbaruar punë ne. Dhe kjo është në vetvete. Mm. Se mëndon ai se do vi gjykata këtu pas sa të heçi pallatin për shemb. Po, të hiçi pallatin. Jo, po, nuk bëhet. Sa ishim pallatin. Po nuk e hişim dot. Kyçaj ehet me letrë me vendimin e gjykatës, ne do të themi që. Mhm. Mm Nga okay, një ditë do të do të shpërblet. Një ditë. Dhe vjen një ditë është një film i qëdashur që da që kam i dit tjetër Rita Ora tani me Anywhere Në klubin e mqesit, mirë mqesit që të gjithëve E mirë kjo Rita Shumë e mirë hmm? But But wow. <laughs> es Club FM. Mirëmëngjes, ju dhe mirë se keni ardhur në klubin e Mirëmëngjesit 751 minuta këto. Çaste miq dashur, jeni me Radion Kombëtare Club FM në 104 dhe frekuenca e tëra, Mirëmëngjes, Artin Ulta. Dhe të gjithë juve kudo që jeni. Është ditë e mërkurë, zona e Zotrin drejt fundit të këtij muaji, i cili mbaron të premten. Për të dhënë vendin shtatorit muajit të fillimit të shkollës. Dje trondita një nën të re. Shumë thashë që shkolla fillon me 17, jo me 10. Se utron ditë. Sepse i kisha bër llogaritën për në 10, edhe Mons... i dilte një javë. Ku ta çoj edhe një javë. E pa llogaritur për mbajt kalamajt, po. Kështu që është 17 pra. Apo jo, është 17. Kam përshtypjen, topak doncish e ka vënë në shtëpi. Hyquin prindri njëri tjetrin ku do të çosh fëmijën këtë vit te shkolla marokene e Tiranës apo akademia kineze e Pekinit do të ishte Pekinit në fakt por është Peqini u zgjodsi gjëja më e afërt e mundshme në Shqipëri akademia kineze e Pekinit do të them kanë është ka një dyndje ka po ka një dyndje po është hmm. shkolla ganeze e Durrësit Shkolla Nikaraguane Emir Ditës Emir Ditës ka dhe në Elbasanë Po ajo është Nikaraguane në bashkëpunim e Costa Rican Që i kanë të të të të bashkë Etjere, etjere, etjere, etjere Po të shikosh dhe me thënë ke Ka filluar herë që me arstakeona Ku di unë se qëfarë Por Ka një dundjet të shkollave Të gjithë farsojshme të, të Ndërkomtare më, pra Ndërkomtare më, më. Dhe nuk e di si ta ledzoj këtë Në lidhje me arsimin shqiptarë M'kupton? Duke para duke bër. Sepse nëse nëse ti i ke bër gjërat në rregull edhe prindrit e fëmijëve, acilat paguajnë taksat në këtë vend, e gjën pastaj, po themi si shërbimin shëndetësor edhe shërbimin arsimor që duhet të ishte në rregull, nuk do nevoj për, shkoles, ganeze, të kishte nevojë për vlerë dhe shkolla. Shkollon ganeze, topa ton. Po po, minimumi që është bër në shkollat shqiptare është orari është 8:00 me 11:30. 8:00 me 11:30. Ato e 12:00 po themi ku fmija do të thënë do dalin. Jo ku do të dalësh. Te ku do shkosh? Sepse ti je ti jepse do të që je në punë. Supozoj se edhe ti i punsuar. Po më imson rrugën që ti të presë dy para punë. Vetëm ditën e fundit janë 30000 të punsuar të rinj. Që kta 30000 ku ku do të mbaj finit. A pra kush? Dorën 11 gju, që ashtu. Nëse nuk e di, ndoshta ndoshta jam unë nuk di nëse duhet lezuar sinjë të shtim apo çfarë. Nevoja për sepse kur ti nuk e ofronë shërbimin bazë, pasaj vinë gjithë që të sigurisht ofronë shërbimet shkëlqyre, e në shkollat mrekullushme, po janë përshkak se ti ke lënë një gropt madha atje që duhet mbushur e dhe kushtë dhe dita mbush. Përënda i themë që kemi shkollën marokjene, shkollën egyptiane, shkollën kineze, shkollën japoneze, shkollën estoneze, norvegjeze, suedeze, holandese, të tjë ke, e tjërë, tjërë që janë kudo. Tani në për Shqipëri Këthe jemi në basë pak në krybin e mqesit Shkolla filon me në tatë 17 Për indër të dashur Donim të njëftonim për këta Kur të vim këtu Do të keni shancin të fitoni sot Një grup dhuratash Për censurën gjaltini ka përgatitur Do të kemi dhe anagramën gjithashtu Por tani Reklama Reklama Ju më siguri ardhur në program Zonja Zotrin ora është tani 8:06 minuta. Ne jam blenditur bashkë me Altinin dhe Olta në klubin e mëmçesit. Tradicioni i gushtit. 29 data sot është ditë e mërkurë. Olta na tha se moti do mir, grad, qos, tjer, Olta, të jetë mirë. Do jetë super. 33 gradë, etj. etj. Faleminderit Olta. Zoti të bëjë kohë. Faleminderit. Tani edhe ju. A, Jo, mos e parë ti, mos i japim Zotit shumë detyra njëkohësisht se multitasking thon nuk është aq i po, është shumë i mirë. Jo, Zoti është shumë i mirë. E kam thënë mund të task-i në vetvete, nuk është jo. Multi, o Zoti, se Zoti më e çështë i mirë. Multi, thon ata, kjo multitasking është, dikur ishte kush mund të bëj multitasking tani? Ideja është që jepë njeriu më pak punë dhe normal, mos e ngarkosh. Mos e ngarkom me ashtu. Se dhe shkencëtarët për thonë alë tinë që mënyra më e mirë për qënë është për tacët Për njeri unë, e për shëndetin dhe për jetë gjatësinë Për tacët jetojnë më shumë, më mirë, më të shëndetëshëm Se sa të gjithë këto janë qëfarë studimet për tregojnë Për tacët, zë njësëtë Që do të thotë se gjithë shka që nga kanë mësuar, dhe Dani, është një gënjeshtër Për tacët Ate janë jetë gj sta përtojn ata për jetë. Atëherë, ditën e dhënshme, këtu në klubin e mëqyesit, pavëm një lum mesazhesh lidhur me censurën që Altin Sulaj ofroi për gjithë ju. Ku flitë për makina në një klip të shkëputur nga një emision dokumentar. Dhe njëra nga mënyrat se si përshkruaishin këtë makina është fshirë. Yes. që ju dojtë a i gjenit ojtë a ka Tamë. ama ice coffee si durat dhe biletat bileta për bërë e bërë e në cineplex. cineplex gjithashtu por qikojmë nëse do të dali di kush që të fitoj të dyja me një fjal të vetme ato i nështroj një testit të teknologjisë lartë dhe më pas këto makinat e c*** dhe misore në daj mjedisit janë gati për të dal në rrug këto makina pip dhe misore me mjedisin <coughs> Pra ka thënë në vazhdim e asaj fjalie. Po. Kto makina e të tilla dhe miçore me, po. pra duhet të kenë një lidhje ato. Se s'mund këtë të thën, për shembull, këto makina këto ë s'mund të ishte. Kto makina, uh, makina... jeshile. Po. Dhe miçore me mjedisin. Mi Okej, okay, mund të ishte. Po kemi një Por, të para që le të themi që do të jetë pak më lidhur se sa aq rastësishëm renditur këto dy idembi makinat. Ka një lidhje mjë disë tyre, diqonit dhe njerë. Atoj nështrojë një testit të teknologjisë lartë mm -hmm. dhe më pas, këto makinat e c*** dhe misore nda i mjedisit, janë gati për të okay. daljë në rrugë. Dekord. 069 2070 222 Juve që jeni në makinat të oja të pipa dhe misore me mjedisin, ose jo dhe aqë, Mund na shkruani në 0692070222 për të fituar dy dhurata, jo një, miqdashër, lidhur me censurën. Kam edhe një anagram gati për ditën e sotme. Të havi personazh, po. Anagrama në klubin e mëngjesit. Anagrama jon për sot miqdashër është wins money. Wins Vins Mëni Dhe ishte pak si personash filmash Gati si aktor Vins V-I në Z M-E në I Vins Mëni Vins Mëni V-I në Z M-E në I Duhet që ti meni këto shkronja E të formoni një fjal me to E cila gjëndët në fjalonin e gjus shqive Në fakt prea ty ka dal, parë se ta nga troja unë dhe Ajo fjall do t'i bëj juve fitues të Një kontrol i të plot mjekësor nga spitali Amerikan Një kontrol i plot mjekësor nga spitali Amerikan Vigjumat apë jo? Ja? 0, 69, 20, 70, -22, 22 0, 69, 20, 70, 22, -22. kush do t'fitoj? Festime pa fundë, alkohol dhe orgji <laughs> wow. Në apartamentet që ishin ende bosh Në bashki Jë është zyraj që shmërdanë në... Jo këtu dhe se Sigurisht jo këtu Ne kemi bashki totalisht aseksuale Por kjo bëgët fjallë është në New York Festime pa fundë, alkohol dhe orgji në apartamentet që ishin ende bosh në për zyra madje edhe gjatë orarit të punës. Oo. Oh, wow, Ësë si wow, përshkruat wow, situata wow. në ishkin e New Yorkut? Çfarë bëhet këtu? Jan uh, akuza që ngrihen kundër autoritetit të banesave sociale në New York që nuk elshonte këto për familjet në nevojë për stres sepse u dueshin për gjëra të tjera. Pornoparty. Po. Edhe janë akuza që i bën njëra nga nga festuesat. Jo, jo, jo. Kjo është ah, presidenti i shoqatës banorëve. Okej. Okay. Në njërin nga komplekset. Pra është banore në kompleks. Këto mm -hmm. komplekset janë janë nga gjërat që duhen parë një njëherë në jetë. Nuk janë fare të bukura, po. Janë sapallate, do. Do që janë të mdhaja dhe janë, janë gjithë pranë, po. 25 kaçe. Kalon atje, janë në Bronx, e ke parasysh? Kur vjen në New York nga veriu, për po shume do të kalosh një në një distancë për ty në autostradë e i shikon. Dhe janë si Gogola, janë tulla kafe. Një stepes ka të Wow uh, Medritare të erëta të gjitha Se tu është Asho të duke të pak të në ditën E ati imajginojnë që aty ka njëres që jetojnë edhe është Qëka uh, nuk përqenë dhe këtu në njëherë Kur kanë apartamente luksi në godina e gjigande Sepse më kujtojmë pikrisha të në godina e gjigande Nuk mund të keshë apartamente luksi Të pak të një andej edhe, Ose shumitë në kohës Në godina e gjigande rrasin nevojtarët mm -hmm. Më një më nështu, dojtë gjagodina në Londër Pallë Takosh Shumë vetë më bënjë dhe natje Beth ditë om ishtë dashur me fire tani në klubin e mqesit Ora është edhe 12 minuta mi mqes I'm a stupid Sitting on the side of the road Ain't got an honest feeling in my bones Felt like a fever Came on like a storm What I felt I can't be held no more Get up, up, up, up, up, up, up, up If you want my, want my, want my love Get up, up, up, up, up, up, up If you want my, want my love gaze Sweet desire in a river, hand is hardest stone what's listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes. Mirsavini. Ora është tani? Hello. Të dre 19 minuta. Ju jeni në klubin e mëngjesit me Blendi Naltoni dhe Altin D'oltën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 9:00 zonë. Sot ring ne kemi një anagram për ju që është Wins Money. V-I në Z, M-E në I. Vins, Mëni. Dhe një censur. E cila është kjo që do të gjoni në këtë klip. Atoj nështroj një testit të teknologjisë lartë dhe më pas, këto makinat e dhe misore nda i mjedisit janë gati për të dalë në rrungë. 0-6-9-27-22-2 bërë ata që duan të agjenë, se qëfra është fjale që atini ka fshirë ati e të këpjesa me pip për siperë, Ekologjike 6... më kanë thënë shumë. Ai jo jo jo. Ai ai ja, jo. Ha, dhe isha kollaj ashtu, Elektrike, mos mendoni se kemi për... aq shtollajt. Ekonomike, inteligjente. Jo. Jo. 0692070222. Genius 03. Ato i nështruan një testit të teknologjisë lart dhe më pas këto makina të dëmisore ndaj mjedisit janë gati për të dalë në rrug. Mhm. Mm -hmm. hmm. Përzgjedhëm nga Ilir Ekonomi një histori mbi njërin nga gazetarët e dikurshëm në Shqipëri, Konstantin Çekrezin. Mhm. Mm po. Do të dëgjosh një histori interesante. Do. Në filim të shtatorit, në vitin 1928, kur Shqipria sa po ishte shëndëruar në mbretëri dhe presidenti Ahmed Zogish e shpallur mbretë, në Tiran ka ndodhë një incident. Kostandin Qekrezi, që, që ishte një profesor filosofia dhe drejton të gazetën Telegraf, në atë vitë pra. Pati një grindje me ministrin e drejtsis si shme Delvina, i cili u i rritua aqë shumë sa që e kërcënoj me revolverë. Njarëja ndodhi në zyrat e ministrisë e brendshme, ku në ato qaste ndodhej edhe kryo ministri Kocho Kota, e cili janë dali dorën Delvinës. Arsue e grindjes ishte se 36 vjeçari që Krezi kishte shkruajtur një editorial në gazetën Telegraf, ku kishte shtarë qeverin duke i quajtur një kabinet të përkoshëm. Nuk vënoj dhe qeveria e mbjulli gazetën. Kosë që Krezi ishte nga ziqishti i korqës. Ishte imburit ditur dhe me diplom nga Universiteti i Harvardit. A i kishte ardhur në Tiran në filim të viteve 1920 nga Washingtoni, ku kishte shërbjur dhe dy vjetë si komisioner i Shqipëris, që ishte praktikisht ambasador për pa akreditimin zyrtar. Dhe ku kishte dhe në dhe London e historisë në Universitetin Komtar. Ishte autor i librit në anglisht për historinë e Shqipëris, që që uaj Albania Past and Present. Vëtuar në New York në viti 1919 Që që këjë zotria që më bandë e gazetën Kosandini ishte Shumë i afirmuar Onda Shekrezit ishte që të përhaptë në Shqipri Parimet Amerikanët e lirisë së shtypit Dhe kërkonde një gazari të lirë Gatë zensura nee. e qeveris Me njerë më bazë mbyllës e gazetët Shekrezit ërgon një telegram Agencisë lajmeve Associate Press Në vjenë Dhe njëftonë ata për aktin e qeveris Dhe thotë që jeta e ti ishte në rezik Të një të ndita i shkon edhe në legatën e Shëbazë në Tiran, ku i kërkon strahim politik me arsyen se kështë shërbyrë në një ko si juristi e mruar nga prokurori përgjistë shëmë Amerikan për të ndërmjertësuar blerin e truallit të ndërtesës së red legatës, ku ndodhe të sotë ambasadë Amerikanë. Por, ministri fuqiplot i Shëbazë në Tiran, Charles Hart, i tha se nuk mund të andimond të dotë. A i e mori që krejzën më njanë dhe në i biset që, mjë, mjësore, mjë E kujtoj këshilën që i pati dhënë në të kurse në që ose do të përpiche me të shto kusht Që të menadjon të në Shqipëri një gazet mm. Si pas idealeve të ti Amerikanë Do të përfundon të ose pas hekurave Ose në rrug mm -hmm. Në fakt që krezi Përfundon ishte, në rrug Shumë kohë para kohë së ti U arrestua nga gjukata e tiranës U dënua me një vitë burg Me gjithë se si pas atyre që dëgjua në salën e gjyqit A u mbrojt mjaftë mirë d Kryeministri Koco Kota donte që kundështari i ti tij të ndëshkohej me ekzekutim. Of, oh. siç kishte vepruar një vit më parë kur kishte varur dy bullgarë dhe një shqiptar. Edhe pse provat e tyre nuk kishin qenë ose provat kundëtyre nuk kishin qenë aq bindse. Pra kryeministri donte këtë të varur në litar, sepse kishte shkruar editoriale në gazetën Telegraf, të cilat ofendonin qeverinë. Imaginohet Kreministri Kota dhe ministri Delvina Ishin ata që e kështë ndjerë veden më të fyrë në këtë i sori dhe jaf sepse Kur që Krezi deklaron të në editorialinë të i se qeveria Kota si pas ligjit ishte e përkoshme A i kështë e përdorë për kabinetin shqiptarë shprejë në fringjisht kabinet dë servis Që është Ministri Fuqiplot dhe Italijës në Tiran, Ugo Sola I shkoj për vizit në zyrë kreministri Kota Dhe i than se që Krezi e kështë e fyrë rëndë në shqip për kthej nevojtor. O oh, po po. Oh, Kriministri oh. nuk dinte frëngjisht dhe, dhe u irritua shumë ajsa kur dgjoj këtë fjalë. Po po po, donte që as donte të i dëgjonte fare ministrat e tjerë të kabinetit që i thoshin se Çekrezi nuk i kishte përdorur në atë kuptim shprehin, por uh, gjithsesi e dënoi. Tre javë më vonë mretizoqë Fali Çekrezin dhe ky u burgos për së rin 32-shën për pjesëmarrjen në kryengritje kundër mbretit. Më pas u arratisin në Itali, pastaj në Francë. Në përfundim në Amerikun jetoj deri në ditën e fundit. Ë kanë qenë këtu këta, njerëz që kanë mbaruar Harvardin, ëh, e të tjera shkolla më nam, që kanë pasur një lloj, e ke parasysh, shkime perëndimore, edukimin perëndimor edhe edhe që kanë qenë me kohën, kur koha ishte ajo që ishte, do kushtojnë ndo të për dashur për të bërë këtë gjëra ndryshe. Po, Fanoli më vonë, edhe kujtoh tash të gjitha këto gjëra. Edhe përsa janë ratisur shkuar i kur sërgjënonsur, sepse ishin dhe këta këtu, si koqo kota në këtë ras për shumë, a pa i ministrë tjeder i nevojtores, në fanë i kabinetit dhe servis, që i do një njërët të varë litarë, sepse ndjeshin të ofenduar kërë këta shkruan e në kundratyra. Në një formë, sa i qëra nuk kanë ndryshuar. Sigurisht nuk të varë do të një një rinjë litarë sot. Por ka formën mbjege, të tjera perse Metaforike në litarë në të kështë atë duash Kështu Zojën Zotri Mirë mëngjes që të gjithëve Po flisim për Kostandin Qekrezin Profesorin e filozofis dhe dritorin e gazetës Telegraf për një periud të të në tiran Që deshruvarnë në litarë Sepse shkruante Ata që mendonte Ndaj qeverisë Këtë e mbësë pan këryre, më gjithë i dorë është anjë të edhe 27 minua, dhë gjithë pak muzikë. Qa kemi, zodi e lëtin? The Weekend. Oh, nice. The Weekend, zonja e zotrinë nga Kanadaja, drejtë në veshët tua. Imi më gjithë. Tell me what you really like me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 the time so maybe this the perfect time i'm just trying to get your attention faded up this touch you don't need an lonely night so maybe i can make a right you just gotta let me try to give you what you want you've been scared of love of what it did to you you don't have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 crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people Mirënjes people, më jeshni edhe në klubin e mëngjesit orar tani 8:34 minuta. Ulta, kemi fitues për anagramën? Po. Atëherë, zonë zotrim Vinz Moni, është anagrama për ditën e sotme V I N Z M E N I. Nënvizimi. Nënvizimi. Ha ha ha. Një nëntëgjashtë me ranumri artit fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Lumt artist, gjej fituar. Abo e ka arti vetëm? Arti Nuk kam dëgjua në jërë emrin artist Ka në jërë emrin artist, ja Jo, s'kam dëgjua rësëm Artist salaj Ndo <laughs> shtasht Ndo shtasht, mm. mund tisht Po do se ka astrit për shumë, vetëm drahull në vëndet, si anagram është Astrit është anagram për artist Abo ja Po, sushkish mm. Mendoj njerë Da, mendoj Okej okay. Kemi dhe një censurë zonë sotrin. Anagrama është zgjitur, nuk e di nëse është zgjitur censura. Po ka të bëj me makinat. Për momentin jo. Ja. Dhe ka të bëj edhe me makina, të cilat janë të një lloji caktuar. Që ai Zotria atje në klip e ka përshkruar për këtë Zotria këtu me mjekër e ka fshir. Pyetja është, çfarë ka fshir Zotria me mjekër Zotris në klip? Ato i nështroi një testit të teknologjisë lart dhe më pas këto makinat e dëmisore ndaj mjedisit janë gati për të dalë në rrugë. Si pra i ka përshkruar to makina? To makina pipë e lart. Jo, s'ke kohë aty për ato. Ai ka thonë një fjalë, nuk ka thonë Makina të vogla, të pavarura. Hmm, të mira ato si opsione, mm -hmm. por e pa saktë akoma. Të përshtatshme, të ja. avancuara. Jo. Ja. Jo. Ja. Jo ja, për ajo. Ja. 20. Jo. Ja. 069207222 për ata që duan të marrin pjesë, 069207222. epa. biri biri biti tipi. Ëm? S'mund të jetë vallë. Ajo është për të zgjidhur. Olta, kjo është misteri. Kjo është loja. Ëm ëm ëm, a e ndjen ndonjë mospak? Do të bëjmë A tinë jo, mos ndihem si pasta. Ti sije këtu për në në të ndihmuar, ti nuk paguhesh për të ndihmuar ti. Ata të paguojnë për të ndihmuar, le të ndihmojnë. Duaj që të Bëjmë një pyetje nga aktualiteti, miq dashur. Jepi. Një traget në Greqi ka marrë ziarr ndërsa u shtonte mbi dedin mesdhe. Si u ndan ziarra? Eleftiros Venizelos çuam pjesë në linjen Hania Pire. Mundi të mbërrinte rreth orës 7:00 të mëngjesit në portin e Pireut ku edhe ka evakuar pasajjerët dhe një pjesë të mjetëve që ndodheshin mbik të traget, pasi gjatënatës dhe kësa utëton të pra mi disë uh, Hania Zepirod ka marrë flak edhe ka që spektakr një spektakrë situasht mbidet edhe një tëmerë për ata që kanë qënë në bord për i maginohet jene një anje e cila ka marrë flak dhe arrinë ankoroesh në port dhe zbret tëmerë pyta për ju është Sa pasajjer ki ishte në bord Kjo është në raportimet e medjave Zakonisht numri pasajjerve jepet Gjejeni pra sa dhe të rgoni Nësejnit parët të sakt Në 069 27 22 Olta do të i vlerësoj me dy bileta 2 bileta Për në sine pleks Në 069 27 22, 22 E frikshme kjo U Më s'kam më thua në njërë me Me trakit ka muhtuar, po jo uhti me këshu të gjatha Dhe jo me këto, se kjo duke si një nga këta Që i quenë Kryzora, po Krochera mm, Krochera Që si një hotel situash Gjema Me një të tild nuk kam qënë banor për në i periud kohet Po mund të imaginoj ama, që në që ose anja ka marrë flak Sa do e malë dhe tjetë, dhe jenë mes të detit A, është e frishme Nuk është situat dhe më Të pak të letemi që gjumi nuk të zë Mhm mm Më zhja kur të më rinëm pire më rinë. <gjë> Po më rritëm Po Kështu që Kanë parë Kanë parë Të merë më me sya ta Po sa veta ishim pra Pasagjerët 069 20 70 22 Do luajmë Dishka? Yes Se jo Qarë jeni? Jeni për mur lanë spati, për Jemi për uh... Peskaq Peskaq Renash <laughs> Këmë për atë fjallën, për atë emrat Emrat mbi emrë dhe? Emrat mbi emrë për Se zdo loja, fjallën prapshti? A të me vonë oltë? Jo, pa jemi vedëm dy Ska problem Pus, që, Ka rëmë intensiteti <laughs> Situash garës E qartë, e qartë Kjo loja, zohen, sotrin është Dishka që ne i quajmë emrë mbi emrë Dhe është loja ku Unë, Altini dhe Olta duhet themi Emrat personajëve të një orë sa herësha Ka një tok-tok në melodi Oke mm. Oke okay. okay? Kush vazhdojnë? Mm. Do njësështje para Olta Apo së do të që të njësështje para? Si të doni, s'ka problem para Asë për mua Asë për mua Më në tërim që ditën duke diskutuar të <laughs> Ose vazhdojnë, atë e për një sun Oke okay. Rovena Dillo Fan Noli <laughs> Lurzin Basha Sali Berisha Rita Ora Majlinda Bregu Dua Lipa Justin Timrelik Justin Bieber Dukajin Lipa Edi Rama Rita Ora Ina Rama. Ah! Juaj mi takt tok ve. Kisha një kshu kostum. A dinin ngriu? Zonja Zotri, al kanë ngriu për një moment. Kë pa mendojë. Edwards po vjen mbi emrin. Okej. Atë herë do të nisim ndaj njëherë undë ti. Gati? Mhm. Po nisum pra. Okej. Edwards Elami. Nard Ndoka. <laughs> Serësisht Që me të dytën wow, okay. Dija asë ka mundësi Pas ka që në tjesh <laughs> Sverja asë gjë Se dija i që kisha një lojtar Ka ishte dobet për para <laughs> Që me të dytën Serësisht Që me të dytën Që dytën për ty për mund të dhe katër të për mua Ah, okej, okay, më falë Më <laughs> <laughs> bajët ku kemi filluar Kështu Okej okay. Super duber Wow wow wow. Mirëmjeshi të gjithë, mirë se keni ardhur në Klumin e mëjesit më blending Altini nd e Oltën. Mirëmjeshi.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 Kjo është një që, që ka thënë uh, Imbirë një klip të vogël video që e kam një Instagram prej një 6 vjetëve uh. Hippi kjo dialloshi atëhere një vjeshtë të sa Në njërë nga këto varkat me pedale në Lishenën Pogradesit mm -hmm. mm -hmm. Po e cila ishte e nëzjerë në rërë Dhe shkon të kaj timonin që është mi disë dy ulseve, si tu mm -hmm. ashtë mm -hmm. Qështë si një levë ashtu, mm -hmm. shkon e ndekëte Kjo e padhe levën edhe kështë një dorezë që vinë të bëjmë e gjerës në fundë Dhe dukësi mikrofon E shkoj e kapjetën Mikrofon me të djo duar Edhe thot, dhe kjo është e përjetësuar si tu është në Instagram Zonja dhe zotërin Sa beba janë aty të plajhi Good morning, KBFM Sepse kështë e digjuar mua Kështë e babin që punon të në radio atyre Nga të ko puner në radio në KBFM E shërt, e shërt mm. Të në nuk punon më E shë para djetë vjetëve Gjera ndryshojnë. Normal. Mungjeshi që gjithë të erë nga Radio Kombëtare Klavi Fem Zojë Zotrin. Sa bëva polana ditë të plazhit? Kudo në përplazhe? Kudo? Po. Bëni qef bebe. Ne po mendoja që e kem përsëritur ajo që kërkohet nga unë praktikisht sot mëngjes, është e njëjta me ato që mund të prodhonte edhe një një vjetë gjysmë. Ç'them, mëngjeshi që gjithë të zojën Zotrin. Them që njerëzit polana për, për plazhe, halen por edhe pasaj. Good morning. Good morning Klavi Fem. Kaj. Ësht e thjesht. Mhm. Mm Mbashme ju të dy që kam këtu. Olta na e kanë gjetur këta? Ato çfarë? Kishim fa? një pyetje nga trageti në Greqi. Mhm. Mm I cili kishte marr flak teksa u thonte dhe kishte 875 pasagjerë në bord. Ësht Oneda fituese dy biletave për në Cineplex 268 i mbra numër. Gjërat kanë mbaruar mirë zotrin? Gjërat kanë përfunduar mirë sepse është Po ka pasu i deti plotë për të ushuar Plakët E, kolaj të thua është Olta <gjohet> Ta një do të gjëjmë nga Olta Per së arsue pëse nuk duhet kërni të dashur njërën që është e shenjës e virgjereshës Apo Jebë Olta Apo jo Këtu unë ti për e ledzojë, unë të pashun e da të kontroloja kompjuterin Kur ti i, i kën që këtu Unë vide kontroloj kompjuterin të tëmë Pëse që për bënë Që këtë historinë që ke bë Dënë sa ishte duke ishte tek Anabela pra. Ku ishte? Domethan ishte tek muri i Facebookut tënd, po Por... ishte një link nga revista Anabel. E the thua diçka mbi pse nuk duhet kemi marrdhënie dashurie me ata të Virgjëreshës. E pse nuk duhet kishim? E para e punën sepse nuk ta. <laughs> <laughs> po. Stafëzoën të shiron pra. E vërtetë. Si mund të na kesh dashur Virgjëresh? Je jo, se mundesh. Kot. Mund ta kesh shoqje. Shoqje, po. Shoshë Për kokë shushe... Jo, e kam fjallën Shoshë nga kuvënd i murgjve Shoshë të e kesh Por unë un këshuaj letëzova të pakten Se përse thonshte Pesar së të përse nuk do të lidesh me një të vizhjerish Unë ta është e pare punës No sex <laughs> E shartë Tjetër kishte arsyet. Tjetër nuk e di, por nuk e hapa, pra se un un vetëm di dhe kontrolloj kompjuterin tënd. Un nuk fus duar, s'e kam frikë se lësh një angishtash etj etj, ne pastaj akuzohem Porre, për që fus hundën në çfarë punë tjetër. Un vetëm jo, ja, nuk shikoj kshu nga distanca, i ri 1 metër larg, aty ku e ke lënë ti, bëj një screenshot në mm? memorien time dhe nuk çoha më këtu. Nëse s'ka rësi. Un nuk kam ndonjë virgjeresh në asunia, në interesat e mia. Ase. Nuk kam se jam i interesuar. Shumë mirë. Ne ke presh. Ne kemi Pas ka edhe fëmitarë. Paska edhe pesë arsye pse duhet ta preferoni një mashkull të shenjës së Virgjëresh. Ë praultaj. Kjo, kjo ishte, mos pra. mo po? si. e kam lexuar un gabim apo? Kam se. Janë të dyja. Nuk e di, un gjeta për një mashkull tani, atë për femrën s'po mm, e gjej. Ë. Do të sigurisë un gabim. Mbit gjitha, mbi të gjitha është besnikëria, pra jan shumë besnik ta të shenjës virgjëreshës. Normal. Më mendoj se ka lidhje kjo. Çfarë do të më thënë kë? Pse ti je shumë besnik. Mhm. Mm Paqen i virgjëreshës. Të njohim mirë. I kujt je deltin? I shigjetarit. I shigjetarit. Ku është shenja më më e mirë për të pasur uh, për të pasur partner, ose partnera? Ë e, <laughs> e dim këto të? Jo, ja, nuk e di. Je mësum larg këtyre ujisëve. Por dim, por dim saktë do ishte shenja burritim, por nuk e tha. Por dim që meshkujt e shenjës së Virgjëresh. Po na dijon. Sigurisht që me burrin tën do ishte më mirë. Po nuk po më dëgjon. Edhe i kën hapur pra. Meshkujt e shenjës së Virgjëreshës preferojnë më shumë femra të shenjës së Demit, Gafores, Briciapit dhe Peshkëve. Tut bashan shkëtat, edhe dy mbetën. I dashkan femrat shumë domethënë. Gjithë. Gjithë i dashkan. Mëfto me 1. E ke përsyesh? Ta preferojnë të shenjës S, edhe njëherë. 2 pika. Demit, Mhm. Mm Gafores. Gjahet këtë? Brizjapit. 3 shenja. Le mm -hmm. peshve. 4. Merë TikToko që ato uoid më. Mhm. Nëse ne të gjithë e dimë që horoskopi, edhe pse një industri nga e cila familja të tëra ushqehen në të gjithë botën, është një pseudoshkencë. Dhe s'ka absolutisht asë gjithë vërtet në ta. Me që se thonë, ne kemë rësu që është jo energjia, jo harta, e s'bullshit! Harta e horoskopit është komplet gabim. Harta e horoskopit ka në qëndër të universit token, që ne edhim që së është në qëndër të universit. Po e vërtet. Edhe është bërë nga njerëzit në atë ko kur s'kishin mjente për të vrejtuar qelin, dhe duke si kur qeli ishte një... Letër e zezë me prima i shpuar po, i shpuar me me me kështu me gjilpër nga ku yjet dhe yjet janë vetëm fantazi, janë imagjinat. Yjet nuk janë në një rafsh me njëra tjetër, nuk formojnë shenja burrash me harqe dhe me shigjeta mbi kuaj që vrapojnë në bër, në privatë. Në privatë janë thjesht si njerëzit lexojnë gjërat, kështu që ok. Mirë, shumë mirë astrologjia, por Brënda kuadrit të Renës Dhe vetëkënajësis për është një vetëkënajësi Qësia më hondot Lecona të dhe horoskopin dhe thot që do t'kesh një vitën bar Papa. E kërpa sushim Jupiterin në shenjën tënde Dhe do t'bëta një vaj për 8 jo. vjetët e ansme Wow, okej, okay, sile <laughs> Këthejnë bas pak është 8 e 50 e kalën I can really use a wish right now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 Right now, right now Yeah, yeah Somebody take a to the days before this was the job before I got paid before it ever mattered what I had in my bank yeah back when I was trying to get a tip at Subway and back when I was rapping for the hell of it but nowadays we rapping to stay relevant I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes then maybe oh maybe I go back to the days before the politics that we call the rap game and back when ain't nobody listen to my mixtape and back before I tried to cover up my slang but this is for the cater what's up I've been great so can I get A wish to end the politics And get back to the music that started this shit So here I stand and then again I say, I'm hoping we can make Some wishes out of airplanes Can we pretend that airplanes From the night sky are like shooting stars That I can really use a wish Right now, wish right now Wish right now Can we pretend that airplanes From the night sky are like shooting stars I can really use a wish Right, right, right, now. Wish right, now. right now, wish right now right been rolling like thunder ain't been no other got my back the way you do babe and every day it gets stronger the way that i want you i can push it away and every day the eye of the tiger an unending fire and it's calling Anastasia is dukjapo? Yes. Yes, man. Anastasia, ajo zo është atri. Anastasia. I themin ne këtu. Anastasia, po. Se se si na tingollon? Po, pronto. Po mirë tani. Ku dhe un? Tis ka fai? Jo, un skam fëshë, ne kemi gjithjetër që e vëmë Anastasia. Anastasia dhe se luon topi. Mirë më i themi ta Anastasia. Me ia. Anastasia. U i themi dhe Stasia. Po doni, hajmë ne anën fare. Po po thejmë që kur ajo, kur ti pyet atë vetë Si e ke emrë, në do tëtë Anastasia E si të e shkrujë u Anastas... një më rinë kësajt? Anastasia, pra Po, si e shkrujë, do të unë është të pojtë dhe gjova Anastasia Jo, <laughs> Anastasia Dhe e shkrujë me shë Anastasia Anastasia, Falem. po në isa, okej okay. <laughs> si Po, me grupët tjera dhe këngtarë artist tjera, ke një probleme ju? Jo, bedhëm e këta Edhe me Micahel. Micahel ja zgjsonin <laughs> po. Edhe atë i pasoj <laughs> Micahel ja zgjsonin. Etjera etjera kështu. Po jemi të famshëm ne për uh... Po po. Nëse. Ë, uh, mirëmëngjes të gjithëve. Sapo dëgjuat nga Anastasia Zotrin. Fix. Për të mos u ngatruar me në stage. <laughs> Por Ë, uh... cila ishte kënga e ulkin? Cutting the middle. Kot Kot je kot në mes domunë, kot në gjysmë. Mhm. Kotin në mes. Mos do fut kot në mes. Nëse caught in the middle Caught in the middle yeah. caught, caught in the middle I don't like that Në në në Keni një këmë preferuar Po shkotë se qëra të të mësherë me thëmë të të rejden Që mi tërgoj ollë të këtu mm. Po pra uh, Sikur s'jam unë bolë rëndë Si që jam <laughs> Thash mos të bëj esëll <laughs> Më ka shumë arë ca uh, Një artikul të mail uh, Daily mail është kjo Mhm mm Ti tregon se si një ngrënës i sushit. Mhm. Mm 71 vjeçar. Ju desh të priste dorën dhe kraun. Oh kër? my god. Sepse kishte kontaktuar gjatë ngrënjes një bakter. Kam përshtypën. Është shumë i mirë pra. Unë nuk e dija që kjo ekziston Teolta. Si një gjë. Ja që e morr. Unë kam shumë qejf sushin. Kam ngrënë shumë shumë sushi kodofund. Ja, kodofundin, po do të kem. Kam gjorn boll herë. Është me mosh pra, në moshën 71 vjeçar. Jo, jo, s'me mosh kjo, dakot. Tashin ti na e mash katror në një nga kënaqësitë e jetës më e hoqe. Po. Tani çat bën? Tani vetëm një gjë më ka mbetur mua. Thjesht po të hap syt. Unë dy gjëra kisha, sushi dhe këtë që më ka mbetur. Tani vetëm kjo. Sepse tregon këtu që ky plaku 71 vjeçar. Pagoj një qmim shumë të shtrejnë për sushi'n zërën zëtërinë Kur preo Doren dhe para Crown Po mirë pëse se në gjyxh, pëse nuk edhe në gjyxh lokalin që e ka shërbyrë Qikot dhe shi, që në dodi, uh, dymë djetë orë, në basi kështë e ngrënë përshku në gjallë Sushin, këti i fryet Dora I bët kacek I bët ka si, si një top Edhe i ndryshon gjyrë Dhe kace as i puqa gigande që fillojnë A. plasin Edhe është një infeksion bakterial thon ata, që vika nga ngrënia e ushqimit e dhe peshkut dhe të peshkut të gjallë, po pra, prunës. Kjo është idea, që s'është i bërë për ne pra që të hajmë gjall. të gjallë. Skuçin, ose azukhin. Pastaj tregon edhe për një grua tjetër të këtij artikulli, sikur të mos mjaftonte historia e këtij burrit. Fletsova edhe historinë një gruaje. Për ta vërtetuar pra. Amerikanë. A do të ham gjerrën gjalla? Një 55-vjeçare që me thënë drejtën tek kjo fotografi që po shikuar ishin zonë zonë e hidhshme që ishte nga Texasi dhe në tetorin e vitit kaluar mbasi hëngri sushi, midhje të gjata, mm. oyster, si thonë ta. Si i themi neve? Ostrike, i thonë në italian. Ashtu i them dhe ne. Ose si kanë i themin ne? Si cofano dhe. Po. Normal. Discolanço. <laughs> Kur skuhemi një fjalë i them në italisht ne, i themi ostrike. Ostriche, do të ishte fjalë shqip, ostriçe. Ehm, kë qan nga këto pra? Dhe edhe kjo ka patur të njëjtin në fakt. Mbas 21 ditësh lufte në spital me këtë bakteren ka shkuar. Po nuk e di, do mendoj nuk e di. Piet dice che gli do che ngren crudo. Eh po, stashkon mendja për. Po nuk e me, po pra, se po thotai. Më falni thotë, e, sa e, si, ti mendon o okay, ke ndoshta mund na zër barko, e kupton? Maksimumi. Po edhe presim dorën. Ja, ja. Për një crudo, si thotë, jo, bla, ma bës gare gare. <laughs> Topë. Zgjarë më mirë. Ja po tani. Kjo kjo gjora ka Janet LeBlanc ekshaktë. Vetëm nga ngrënia e këtyre. Ostrikave. Ostriçeve. Ostriçeve. Mhm. E mm -hmm. thën ndryshe, un s'kam provuar sushi thën drejtën dhe pas krye lajmeve nuk provojmë. Un provojmë sa fjet ti vllai. Që s'kam provuar sushi. Ka provuar, ka provuar po. <laughs> Si thot sushi <laughs> jo për bëmje ha, bëmje përkë Ha, bëmje ha Për jo të gjalla, kujdes Jo të gjalla Nëndër një mdedi nuk da ka për muzikë në krybin e mqesit Kujdes nga Po s'kesit kujdes nga në kjo A vidhë nga mënyrë është t'i refuzor shfarë Si, pra. si, si sigurohen që sështë da jo aty A për thua Që jo. fatë të ja, okay. kemi Që fatë të kemi Që latë të thua në sholë da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 is a ghost town Kus nukarë respekt? Alë tini për ty? Mm. E. Po anë kohë ishtë të një? I minjorën, që këmë shumë së shtojtë. Hajdo, lësëmbarë në kushtë të një për. Se kur thonë shënë, mënë së hapë, mënë së hapë, mënë së hapë. Ti të hapë munë, të hapë munë. E kamë si vlaj, kamë si vlaj, në të shi? Ja, vlaj. A, ah, për <laughs> shto. Rrit të shi? Shtë të rrishe. Tu po v Është ora 9:15, ju jeni me klubin e mëqyesit në valët e radios kombëtare Klavi Femun, blendi këtu bashkë me Altinin dhe Oldenson sotrin. Mëqyesi, duke mbajtur pishtarin ndezur në atë që është emisioni i vetëm në transmetim në mëqyes. Gjiz, në gjiz, ku dëon? Sa sa ju kanë bërë juve thanë? S'ka mundsi. Ne thamë leve. S'na kanë bërë gjë. Jo, po. Pra. M'u mm. bëm ha. Qatë haë të jetë bananë, ja? Bananë, naturishtë. Se ga më grënë për sotë. Ha, Elale. Vëtëm, kujtës shfar haë, të. Ha, ha? bananën. Mm. Banakink, pra banakink. Banakink, pra jetë të haëtë. E ka, jo. Bananën, fa. Êshtë altino... këshu me pretendime, këpër sush. <laughs> Tërgojën njerë të banane, kësha marë, janë shumë të voglët, ta, që janë të banane. Edhe pa itiket. e të ketë. Edhe pa, itiketis, pa, pa de... si e të ketë ishën, po kishte vendas për etiketin ishin sik çhusi si si bana, bananushe. E ke parasysh? Po po. Edhe jo, fa kjo, unë dua kështu ta. Po se si banana king nuk e ha, unë dua mbret bananeve. Po se është mbret. E jo, baje angret ta hash si çdohet, jo bananë koti. Shumë mirë. Që çka ehm um, auta. Da. Do bëjmë ti gjë. Do bë. Ti haj bananën, unë dal ti ne do të shikojmë ti duke ngrënë banane. Do po të tahash ngadalë. Kam cikletën. Si tahash ngadalë, jo jo menjëherë. Dhe pa yeah, e prerë. Ja. S'u më z-z. S'u bëhet fjalë. Si pëlqenoltës, ka qenë lojë, ai ishte që bënim ti kur, më anë mund kur ishte, uh -huh. kur ishte adoleshent. E fasoni lojë ti kur në klojën e Mqezit që shuaj, si pëlqenoltës. Kur isha unë vogël atë. Në arkiv do të kemi akoma kështu, xingllat <laughs> e gjërat. Nisë edhe orta e voglat, err. Sa e voglat. Dhe dhe objekti lojës ishte që ne të gjenim ju saktë dashu dëgjues. Se si i përqenë të oltës, banane, ose speci, pa. salami, salami. gjerë akshu, në së agonysh, në formë kastraveci. Jo vetëm, Jumë jo. Jo vetëm, jo. Se këshme e petële. Ajë mizerja atje, se shkëshme i tendensë. Se së majë më në përshumë më të kemi bërë si i përqenë <laughs> oltës. Ajë mizerja në bashkëpunim. <laughs> po, e përte. <laughs> e përte. Ta shë ti, po më... Jo me jo. Po më hëtë dhe mojë me të shumë të të të të të Aju <laughs> do. Kjo no, na është bigërina me vezë. E kamë mirësuar. Ve, po, është e, e, e vërtetë. Vezan, <laughs> a si të pëlqen të vezat? Se mban mend? Se mban mend. Doshta e zi. Po tani si të pëlqen? Doshta e <rakhmere> ëzir. <përgjende? laughs> <laughs> <laughs> e ëzir se ti. Ka ndryshuar. Atëri pëlqen e rra. E rra ku e bëjnë? Mhm. Përso da rasta që edhe nuk e haj fort, po, e vërtetë, mirë. Paskanci si kanë kanë kaluar protokolta. Tani jemi tjetër tjetër kund. Po po. Tani tjetër anë. Tjetër kund. Mm. Ora, shikojmë çka kanë dhierë Tirana, se ju e ose, jo, dini që Tirana nxjerr çdo ditë një një video, një gjë në mëngjes që Pa, një shikojmë çka kanë nxjerë. Aman, si u zgjuat sot? Ehm, um, po nuk e di pse, ose është interneti. Interneti ç interneti. Jo, jam regu, në rregull, e kam parë. S'ka nxjerë që ndoshta nuk është zgjuar akoma. Jo, kanë nxjerë, kanë nxjerë. Kan nxjerë. Kan nxjerë një video. Hm. Mm. Ah, uh, kjo video e Shqipëris. Po, do thot. Mirëmëngjes dhe me këto pamje magjnitse të Shqipërisë turistike, që vetëm gjatë muajve korik janar, oh. ka mirëpritur 34240000 vizitor më shumë sesa një vit më parë. Mm -hmm. Ju uroj një ditë oh, palimderit. Palimderit, dhe, të bukur. Ah, faleminderit. Falinderit i thënë të uh, natën. Ditën tjetër bashkë shikojmë videon. E transmetojmë këtë video në radio, për gjithju, është dhe këtë në këtë më është ashtu për gjithë ju. Është fantastike, është shumë e bukur, siç mund të mos e shikoni. Por është një video që na na kënaq edhe një herë tjetër pra, me natyrën shqiptare. Po çfarë gjej? Ka vetëm një gjë e ke parasysh këto videos që ne i shikojmë, i shikojmë dhe i shikojmë dhe, shikojmë dhe, shikojmë dhe shikojmë. i shikojmë vazhdimisht. E bëjmë chefin vetes në fakt. Unë më bëjmë të gjithë emigrant vdisnim për video nga shqiptarëse. Mm -hmm mezikishte mezikishte nat ka po po këto pamë maghnice janë pamë maghnice të shtëpis tonë është e ke parasysh është një thënë tjetër me këto pamje maghnice të apartamentit tonë në një Mygjes Mygjes po Edet ka bërë një video të apartamentit tonë që është e mrekullueshme kur ti e di fotot me dron po që apartamenti yt nuk është në një e nuk po them që Shqipëria nuk është në një është shumë e bukur sigurisht po sheh njërat Shqipëri cilën ne e zonon në vazdimisht kur vjen puna tek natyra sidomos me mënyrën se si sillemi, mënyrën se si ndosim, mënyrën se si e zhvasim, se si koncesionarët për shembull miq të qeverive grabisin lumet, luginat, zhavorrin e lumenve e gjithçka tjetër. Vjonsa për shembull e kësaj Shqipërie është lumi i fundit i egër i mbetur në Europë, i cili në kryeministrin Fiale ka dhënë për ta bërë një Supë i dorëntsal turk, a diçka po, e kësaj natyre. Supë me mish pra. Po, një supë me mish, Imam bayıldım. <laughs> dhe dhe në të njëjtën kohë krenohemi me fotot e videot e kësaj Shqipërie të mrekullueshme që tashmëtuar jo për meritën tonë, se po ta kishim pas në dor e kishim po copëçik. Asin nuk e ka bërë Shqipërisë më dëm se sa shqiptarët vetë kanë pështypën. Në vërtetë është. Në një formë apo në një tjetër, sidoqoftë tek natyra, pa themi. E dhe se si e trajtojmë ne atë Për dajmë duken shumë hipokrite Nuk e kam fjalin të Kryeministri Po të gjithne Kur ne habitemi e fërkojmë barkon duke par Videot mërkolluashme Të Shqipëris Po një kosisht Jemi të gatë shumta Shumtojmë Po tishtë Shqipëria një grua Dhe e këshim bërë Fityrën thika-thika Dhe e këshim zjeshtë syte prejrë flokët Shkullur veshët Kafshuar shalët E ku di unë se qëfar Po pasaj që gajmë të video dhe, dhe Sa deli <esértim> lapa jasht Knajshëm i në Mirë më qësë pra Dhe me këto pamje mahnitësët Shqipërisë turistike Që vetëm gjatë muajve janër Korri kam i pritur 324.000 vizitor më shumë Se si një vidë më par Mesajshë politik Ju rojnë një ditë të bukur Por para se të ju rojnë një ditë të bukur Ju fuda një mesajsh politik Kthejemi më paspak Now you're out in Kabul, hanging with your brother Wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again I know you didn't call your parents and tell them that we ended Cause you know that they'd be offended, did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself, I get scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else Oh, I guess that it's gone And I just keep playing on myself Oh, I can't believe it Oh, I miss you, yeah, I miss you I miss you, yeah, I miss you Oh, I miss you So that way I can't forget your skin So I saved all the tags, all of the bags over the years Just to remind myself of how good it is Oh, boss and I Know we're not supposed to talk But I'm getting ahead of myself I'm scared when we're not Cause I'm scared you're with somebody else, oh Në mëgjesit, zonë në zotërimi së të keni ardhë në kërbinë mëgjesit Ora është tani nënte 25 minuta A o përshko nënte 26 Ndërkujo them që një bistak rush në dit ka vlera fantastike për organismet O mosja fut ka Wow, Olta Kuj gjetë këta? Te Agro Web Te Agro Web a, Me mm. qëra fjalla, Olta sot në ka thilë tre bistakje rush Rushi, për Rushi, wow, tre bistakje rushus Ska gjemë Tërbistashe rushi, zonja e Zotrin, nga cilat un jam i vetmi që kam ngrën. Ja, jo, hëngra të on. Ka vitaminë C dhe K. Vitaminë K kam sa duash un, po C-n ku ta gjej? C-n te rushi. rushi. Ja vërtet. Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit për. Të bën mirë për shëndetin e zemrës. Po, të mbron kundër ku diabetit. Ëh. Mm -hmm. Të bën mirë për shëndetin e syve, shëndetin e kockave kundër mm -hmm. baktereve dhe infeksioneve. Është mm -hmm. shumë i mirë për jetë gjatësin. Dhe inflamacioni kronik. Okej. Okay. Besoj, mjafton po. Jeni mirë. Jemi shumë mirë. Jetë gjatsia, një... Të jetë gjatësia do ndaloj. Një të vështoje tjetër. Okej, super. Faleminderit, Olda. Për këtë informacion më rrush zonjë Zotrinj. Çë ju zgjat jetën dhe ju shton informacionin. Mirë, shton informacionin. Ja yeah. ja. Paksom. Njohurit. Një japonez, një burr japonez, u ngjit lart në malin një, mali, një shteg të vështirë të gjatë. Mhm. Mm gati gati sin pikturja japoneze. Dhe arriti atje pasaj tek mjeshtri. Ishte një mjeshtër që qëndronte si Buda atje duke medituar. Ai thotë Mjeshtër Akira Mjeshtër Akira Pse dhe gjithë përëndimorët mendojnë që ne japonezët dukemi një soj Dhe kjo këtë e ta Nuk jam mjeshtëri Akira O më falta më E kështë shumë 069 207 222 -22, Shënëmri telefonit për kontakt me ne e këtu në këlujnë mëgjesit zonja zotri Kemi një censur që alë tjene ka hedhur qysh nga dita e djeshme Ka të bëjmë me makinat Dëgjohen i pak Të shojmë nëse ja dilni që ta E ja më shke Atoj nështroj një testit të teknologjisë lartë Dhe më pas, këto makinat e c*** Dhe misore nda i mjedisit Janë gati Këto makinat e shtubra rung. Si janë të mm -hmm. Të rriciklushme Hibride të jo, vogme, jo, jo, jo Të dobishme no. Të patëmshme Jo, jo 00792072220692070222 Çka ke ore? Pushkriaj. Nuk e di vetëm qesh. Mjeshtra Akira. Çse më ndonjë çnë duke bijnë. M? Akira. Themi më pas vâng kënim që sidh shtora 9:29 minuta. Ju urojmë një ditë fantastike secilit për jush. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. When I was young, I fell in love with you, stole old hands man, that was enough. Then we grew up, started to touch Used to kiss underneath the light on the back of the bus I oh, know your daddy didn't like me much And you didn't believe me when I see you with a wall Every day, she find a way out of the window to sneak out late She used to meet me on the inside In the city with a sun on set And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette Baby, you know I just wanna leave tonight We can go anywhere We won't drive down to the coast Jump in the sea Just take my hand and come with me, yeah We can do anything If you put a mind to so it you Take your whole life Then you put the line through My love is yours If you're willing to take it Give me a heart You said I'm gonna break it So come away It's time to dance Starting the lights Together in a different place We know that love is how These ideas came to be So baby, run away with me 17 and we got a dream I have a family, a house and everything in between and then I uh, suddenly we're 10-23 and now we got pressure for taking the left more seriously we got our dead end jobs and got bills to pay our old friends and now our enemies and now uh, I'm thinking back to when I was young back to the day when I was falling in love he used to meet me on the east side in the city where the sun don't set and every day you know where we ride through the back streets in a blue corner I just wanna live tonight We can go anywhere We won't drive down to the coast Jump in the sea Just take my hand and come with me Singin' We can do anything if we put our mind to it Take your old life when you put a line through it Our love is yours if you're willing to take it Give me your heart cause I ain't gonna break it So come away It's starting to take Start a new life together in a different place you Know that love is how all these ideas came to be Shë usë mimi jona isan Shë usë mimi jona isan Shë usë mimi jona isan Shë -no viur e san nosen Me më gjesit që të qitë dhe mjesë gëni ardhur në klubin e Fem. më gjesit Me valet e radios komëtare e Klav FM Me më gjesit Me më gjesit Unë jam blendik të u bashkëm Martini dhe Olten Hello më gjesme nga ora Amin. 7 deri në orën 10 Mmm mmm mmm mmm -mm mmm -mm -mm -mm. Eksu. Iqa në një ditë tjetër, po vin fundet e mushimeve për të të tër tani, tërë tani. Po po. Ska më të. Ju shënimonim mbrapsh zonjës Zotrin sepse do të mblidhet tani dhe laku rreth fytit tuaj metaforik e kam thënë. Po ky kushti ka qenë një muaj i tmerrshëm. Fiks. I tmerrshëm i tmerrshëm i tmerrshëm. Gana e shpencimeve e kam. <laughs> jo, jo, kështu që jo, kisha po me deklarohen se kanë uh, lënë pushimet në gusht përveç zengjinëve të rinj që i bëjnë korrik zengjin uh, të trinj. Po, po. Ë, të tjerët i bëjnë në gusht kështu kur kur na lejohet, domethënë që mbyllen ca mundësi ra funra kështu. Përndryshe, por është strenë, është strenë gushti. Sa të merr. Edhe nuk jam uh, duke folur vetëm për veten time këtu. Jam duke folur për shumë njerëz për të gjithë. Goca, Çuna. Shikojnë ato llogarinë bankare tani dhe thonë bari qeset. Me syt nga ai që hedh rrogat janë të gjithë më duket. Çu devesh. Me <laughs> buçesh. Ah, ammon. Un jam këtu, un jam këtu. The Darkest Minds është njëri nga filmat që shfaqet në Cineplex këtë të enjte si premier bashkë me Racer and The Jailbird dy filma interesant Racer and The Jailbird rrasë hmm. mundin qa është kë? pa i pari edhe i pari duket interesant apo është horror a i është The Darkest Minds mëndet më të erta mm. a filma interesant janë që të dy Ky uh, racer and the jailbird Nështë me Një godhë shumë të bukur Si shumë da shiko e këtu Por uh, Kjo që vetë A del Exarkopulos Exarkopulos Nëse për tem Qartas i greke Me, një, me një del pra. ati e do me thonë pra. Ky emri polos kshu. Por luan bashkë me Mathias Schön hart devil rules. Saimën dështir më sot. Shikoj se ka emrin këy, këy ka S C H O E N A E R T S. Ah, shumë i dështir. Schön. S C H O E N A E R T S. Duhet të jetë në regjistër. Tash kam fajun. Ja, Matias Schön. Ja fem dot. Anastasia. Ana Anastasia. Dhe kjo tjetra, Adell, Exarkopoulos, Exarkopoulos. Mi kë mund trusha. Hajde mo. Po interesant duket shumë si film me makina shok. Ëh, mm. me gjëra. I promise you one thing. After this, I'm done. Çi filmi ka? Edhe aksion në rrugë, edhe aksion me plumba dhe me gjëra. Gjodh Kako gjodh unë Racer and the Jailbird Kjo është njërin nga filmat e Cineplexit pra Kune të jo të qojmë të fundë dhjavë Misdashur, falas Tjetërin është The Darkest Minds Ta shkëm të këtës e qërështë A mm. tjetër Që të Timi u Brënda mm. Kjo duket film interesantë që të ashtuaj tjeno Kjo është i zanrit? I zanrit Horror apë? Uh, jo, ja, nuk është i zanrit horror Ok, shumë Pse ti ke fri nga horrori, pse për në kështë Shumë si... Nuk mban më banë më zemrë Si më banë më, po praj që kurroja shumë E më banë më në që kurroja që ata <laughs> <laughs> Kurroja që këtëzimin, që operoven nga këtëzimin Ta një ka fri nga horrori, sa e nëzatrin Altin <laughs> Sulej The Darkest Minds është një film që më kujtonë Stafionen për të rinj, më kishte thonë Divergent e ajo do, uh, the Maze Runner, tension uh -huh. told me rad, domethënë do, kështu. Dolën seri këta, po. Po. Se këty këto karta të rinë uh, një tip burgu apo dijon se çfarë domethënë, ku janë gjithë mbyllur atë brenda dhe pastaj një gocë edhe ca tjerë që bën një dhe? aventur, po. Duket interesant, domethënë drejtë, edhe ky. The Darkest Minds. If you're one of us, Come find us është slogani i këtij filmi. Mh. Mm. Edhe këta kanë super fuqi, mund të rrëzojnë pemët, mund të, ku diun se çfarë. Ai tjetri më pëlqen më shumë, Racer and the Jailbird. Deri tani. Megjithatë, të duken duken interesantë të dy. Bravo sinemplex sin me këto filma. Bravo. Na ka kënaq. Mhm. Mm Kthehemi pas pankluj dhe mëjesit më i dashur, dy filma pra. Në sinemplex u kanë premierë këtë, premier këtë enctype, shfaqen për herë të parë. The Darkest Minds është njerë i për tyre, mëndjet më të erta, dhe tjetëri është Racer and the Jailbird. Këtë jemi bas në baspak, në klumin e mëgjesit. Fixin' up a car, driving it again, sit so you full of water, open for the rain up another. Up and up Down up on the canvas Working in a meal Waiting for a chance to pick an Irish field Up and up Up and up See a bird form a diamond in a rough See a bird soaring high But the flood is in your blood It's in your blood Up and up in love Gjithë dia mirë se kini ardhur në klluin e mëmçesit. Ësht 5 uh, seconds of summer. Ah jo, çfarë do të giojm? Oh, oh, oh, oh. Coldplay. Na, na, na, na, na, na. Po lejmësh uh, me këtë. Sa këng luajn këthes, sa këng luajn atje. Po na altinit kjo. Është shumë konfuzuese, me thënë drejtën. Të paktën kur ke mikrofonin përpara se smirr vesh më. Skaje. Flet shkëndijë. Mëmçesi i zonën sotrin. Këmëja është në mesë, do me thëmë. Pa, pa, në mesë është, nuk është di pëse e përët. Pëse, qëfar? Deshë në të frisë një malë tim, kishë i më reksë. <laughs> jo, shikonim këtë këmën këtu, mendoja që ishte në ditë se këmën dhe fundit, tako fëmë. Edhe, pra ne përë po them. Dhe të gjoni ju, se që apër duhet? No, dhe të edhe të dimë, se kush është baba i këmëtarit. <laughs> <laughs> dhe jo vetëm. Morës dhe Po tani s'mund ngatrot kollplaynata. <laughs> s'mund ngatrot kollthe me ka, sikur e lexoan ti. Ti qikon sekonda. Tani nuk e diu pse 35 34 33 32 30 Nuk e diu pse ti duhet ikës tani nga fulti. Tani që duhet dishë. Ku ishe neer, ku ishe, ku kishe <laughs> vajtur? Po soti <laughs> në natyrë. Ne më bëna atë po soti në natyrën. Apo me natyrën nga fjalën për vajzat natyrale. Jo jo. Parkun e Rognerit. <laughs> oh. Parku i Rogën i ritëm i dashur me qirafiale si mbushur me femra në këtë orë të ditës. Edhe pishinën. Po pëlqen që, po pishin e pe njëra ja, ja. <laughs> në atë në pishin? Ë? Jo. S'e ke par? Shko shife. Unë do ta fus untelashën me zor. Sepse vjen era parfumi i ngrahtë i Eltin Dalit. E pra do un skam hedhur sot. E ndjen Holda? Mhm. Mm si ajo bjondia që ka pas punuar këtu. E pra për, mos i trego gjitha. <laughs> Beth Dido Si shë ka emrin e jo Hëma që të shkryrë që di, cool girl mm -hmm. Hajde Më të rego me, ma thua e me goj, mos ma thua e me shkry Tavillu Tavillu, mi shdashur, do të këndoj këngën cool girl Sot në krybin e mëgjëzit si këngën e fundit për programin ton 95 e 2 minuta në këto momente E mbyllëm dhe për sot E mbyllëm dhe për sot Do imi prap nesër Sigurisht Edhe ishin në shaka ato që po të shabra e tinin Se nuk ishem me piondem Ska problem A ah, jo, i ka të lyhera Këthemi nësër në klubin e mëgjësit Ciao nga unë, Altini dhe Olta Ciao You are a mutit shumë të mbarë Topi lu Po të manik There's no need to panic No, let's not put a label on it Let's keep it far No sure show we can tell trying keep a platonic but now you can tell